hoteliak seriatiki egiten dira sinu zen ustez? pancax retsiko u daveria je pas coko serikashi dossier hoteliere volo ser da certaine cantatzen estei ta pas certaine san pancax ve la snoha la san pancax eta se egiten gubera san pancax Il sent doucement Lucia est érigée là. Mais qu'est-ce que c'est Sergeys Kevin One Mais là, bah totalement mon sourcette aussi n'a gamité d'où Bah princesse, adinekoak Ah ez on est aussi à se voir la quaque. Mutiko Bunny eta S2 chez Conan Night Prince. Mais là ta et ta giro batan beraz langa beziz gero eta je gehiago badalanik gabe egoiten dina zuena inguruan ere sigurazki, zuen ustezo nula gertatzen dare. kriz <tipraise> batek erosten duelarik beste bat. Sagadik gelditzen dira eta joiten dira joxetan. Ba atelan egiten. Eta ere badira beste jende batzu erosten dute uh, uh, nun, uh, nun lan egiten dugun? Eta ez dugu, geyago toki rik lan egiteko. Eta erigintzen izake lan ikk ez batzen ua txumaiten? En txatu kon lan batu txumaiten. edo lagundu diendet batzuk, jirua irabazteko? Baio da. Edo, droit de vitesse bat, aussi l'ambatte pachato du sousi infirmer-sai à vitesse infirmière chaïsa iteko baina nesta lanique près chiste verte l'ambatte guite ko radio ko chanson nous et chiste ça c'est l'otoile l'otoile mais oui l'année de chanson dirick et do chez Catherine sous servait chkat orbilde la chkat ez zuule ez sousi lanique Zaila uh, da ziren si ustez, lanez aldatzen ajun? Bai. Zaila izan behar da. Baina behar ba proposatua izanen zauzula beste lan bat, baina... Ez zuzuna, xo balamaitetuko. Ni dirua behar barimada eginen nuen, baina ez yeah. badutxe balamaiteta, beste kauzabat posibli ba nuen, aldatuko nuen. Edo, beste nun behar da sekatzen dut, baina behar da behar eta han behar ba izanen dire atokiak. Joango, sinatekezu adibidez, uh, Europa iparraldean? Zure lana atxe ¿sí maite man duzu jan eta ez hemen? Bai? kanpo ere joitea? Bai. Ari bidez, txeketzi izte bat lanian ari? Baina laguna guaituzu. Hor konten zeiten atzira. Zeine duzu zure su, guno suan ordean? laguna! laguna, laguna, laguna tira. Tira. Alakudu! Alakudu! Ba bat dira diendu batzuk ez dute lan egiten, baina bauti sushal ba ere. Eta da nik pixka bat abiratsak baitira, irabakitzen dute ez lan egitea. <truzik> bai eta ez. Dependitzen du. Batzuk urruz dira eta batzuk ez. Eta ten izan ipatuko dugu orain. Miraz ten bada korruptio sushmo bat. Hiduriz dioko ladi batzueken partida batzuk galdu dituzte la susharen truke. Ambalean deia garke ta toso. Soia ke hori adoshinatiken u. Baendai benditzen du ni aribalinan. Ani maliku susa proposatzen dute. Ni azendu fina baldi fina do Iportantena da joztatzea, edo... E... Ba, ez la... da so hendiruan, mm. da zure Kirola joztatzea. Hora sosaukanden nuen. Hore usteukanden nuen, haulenako ez iztela munduko. Gero irabazten dugu kasek munduko azkarera, eta... E e e Aldi guziz galtzen baduzu. ez zitu gehiago hartuko. Eta gero hainitzi irabazten duzu, gero galtzan, hainitzi irabazten galtzan. Sosam aite usuz. Bai. espiritua da hori? Ez, bate. Et dire, <tere> e kirola ce que sur qui il aura été? On va aller chez Chouchada. Aujourd'hui on s'en a eu du s'écrire ou du Chouchaïla Basque. Chacha, va diremulo ça que dire sur sa ren re kinordoana, ginen susten chacha. C'est rimberda sinuste surdoan bakrik tennisen rixi. Bakrik du satel Mais juste ça c'est pour les kilos là normal tu connais ça Le ça chacha Mais maintenant faut que tu daches chati mais c'est un quoi Et sponsor de la Bah Tous les gosses yakensanitougo Euh euh ça ça je peux pas le dit sendou taldiendi ondi badballi madart sendou euh Ah 8 Bah oui, oui, ouais. le roi Merlin ouais, Intermarché euh, de bon. Bon. Intermarché Des patelots oh,